Розділ 5. Відступили до міста. Картаси наступають, щоб оточити місто для облоги. Нараховується три тисячі плюс мушкетів, щонайменше сорок польових гармат. Двадцять тисяч чи більше піхоти. Дві важкі гармати, щонайменше фунтові, повторюю фунтові, переміщуються. Ендрю намить замовк, озираючись навколо столу. Весь військовий штаб був присутній, разом із Калом і Касмаром, прилатом церкви, який, окрім своїх інших обов'язків у церкві та Верховному суді, став довіреним радником Кала. Кімната була спартанською, містила простий довгий стіл з дерев'яними стільцями з прямими спинками, що оточували його. Три стіни були прикрашені різноманітними картами та десятками діаграм і графіків, що відображали безліч завдань, пов'язаних з управлінням армією, промисловістю та залізницею, яка адміністративно все ще перебувала під контролем Ендрю як військового секретаря. На вулиці внизу він чув балаканину натовпу на великій площі, які займалися своїми денними справами, не підозрюючи про кризу, що насувалася на всіх них. Ендрю зітхнув, подивився назад на телеграму і продовжив читати. Ситуація надзвичайно критична, запасу продовольства в місті вистачить лише на два тижні. Втрати п'ятого полку та батарей – триста вбитих і поранених. Командир батареї Вельніков загинув. Три гармати втрачено. Телеграфна лінія скоро буде перерізана, перемістимо станцію за межі міста, щоб оновлювати нашу ситуацію. Маркус очікує допомоги. Може капітулювати, якщо її не буде. Залишуся тут у місті з чоловіками і триматимуся, доки не прийде підкріплення. Підписано, Готорн. Зітхнувши, Ендрю зняв окуляри та відкинувся назад. Чому, чорт забирай, карта сина Палина Рум? Запитав Ганс, озираючись навколо столу. Ти повинен сказати, Кромвель напав на рум, холодно сказав О'Дональд. Ну, принаймні ми знаємо, що з ним сталося, рівно сказав Еміль. Так, і я хотів би, щоб він просто потонув, сердито відповів О'Дональд. Я підозрюю, що тут набагато більше, ніж, здається, на перший погляд, сказав Кал, нарешті зрушивши з місця. Тугари прийшли на два роки раніше у своєму поході. Вони повинні прибути цієї осені, одночасно з ордою мерків картасі. Я підозрюю, що є зв'язок між цим нападом і Меркі. «У який спосіб?» – запитав Ендрю. «Я поки не знаю», – сказав Кал, простягаючи свою одну руку в жесті розгубленості. Безсумнівно, вони вже чули, що ми досягли, і, можливо, вони стурбовані. «Ми більше семисот миль на північ від Картаси», – сказав Еміль, ніби намагаючись заспокоїти себе. «Яке занепокоєння ми маємо викликати у них, якщо лис вбив курок на сусідній фермі». «Можливо, ви подумаєте про те, щоб взяти кийок», – відповів Кал. «Отже, ви вірите, що тут є зв'язок», – сказав Ендрю. «Я підозрюю це. Поки що нічого більше. Ну, йому потрібна була пекельно велика майстерня, щоб переобладнати Огункіт», – заявив Джон Міна, якщо той броненосець справді Огункіт. «І відлити важкі гармати – це вимагає багато майстерності та фабрики, щоб це зробити. Він домовився з карта саме, це точно». Це єдиний спосіб, яким той корабель міг бути випущений. «Пам'ятайте, ми обміняли їм деякі гармати та польове знарядя пару років тому», – сказав Еміль. Це, мабуть, викликало у них жахливу жадібність до більшого. «Чи може бути, що картаси готуються боротися з мерки?» З надією запитав Касмар. «Якщо б це було так, навіщо марнувати свої сили на напад на Рум?» Відповів Кал. «Жоден з наших послів до них ніколи не повернувся». «Ми відмовилися від цього рік тому. Якби вони хотіли технічної допомоги, ми б надали її. Тоді одне можливе припущення полягає в тому, що картаси нападають з повним відома мерки», – тихо сказав Ендрю. «Ви маєте на увазі, що той вродок Кромвель зв'язався з тими язичниками?» Рявекану Водональд, його голос був сповнений презирства. «Їхній іменник часу мав бути там минулої осені», – сказав Кал. «Мерки знають, що відбувалося». Тоді він може постачати їх також, прошепотів Ендрю, раптом відчувши нудоту від цієї думки. «Боже, чи може все початися знову?» Задумався він. «Ми так мало знаємо, прошепотів Ендрю, і він внутрішньо лаяв себе за цю неуважність. За винятком лінії укріплень на південному заході та повільного початку залізничної лінії до неї, всі їхні зусилля були зосереджені на схід, з припущенням, що якщо мерки будуть загрозою, це буде не раніше, ніж наступного року». Ще один рік дав би їм армію з 60 -ма тисячами на різних ударних мушкетів і понад 400 польових гармат, багато з яких були новими та важчими бронзовими 12-фунтовими. І, що важливіше, був би потенціал робочої сили Руму, щоб заповнити ряди, разом із дорогоцінними ресурсами під їхнім контролем. Думка про те, що мерки тепер мають подібну зброю, була чимось, що він ніколи серйозно не розглядав. Наше останнє повідомлення від передових розвідувальних загонів було про те, що Орда Мерків все ще рухається прямо на схід, на відстані понад тисячу миль уздовж берега внутрішніх морів, сказав Ганс. Скільки років у цьому повідомленні? Тиждень. Принаймні вони нарешті отримували мідь від Руму, щоб знову розпочати виробництво телеграфного дроту. Вони нашкрябали на дні, лише щоб протягнути лінію до Руму. Він бачив, що наступним кроком буде негайне прокладання лінії до спостережних пунктів на південно-західному кордоні. А зброя типове обладнання Орди, нічого незвичайного. «Це цікаво», – сказав Ендрю, намагаючись розслабитися, зосередити свою увагу на тому, що треба зробити. Орда все ще рухається своїм звичайним шляхом і має бути в Картасі приблизно всередині зими. Картаси організовують велику експедицію для нападу на Рум, яку очолює Кромвель, і вони озброєні сучасною зброєю. Чи може бути, що вородо просто відступник? Поспішно сказав О'Дональд. Він якимось чином захоплює Картасу на деякий час і запускає виробництво металу та пороху, можливо, навіть думає, що може очолити повстання проти мерки. Ну, чортова справа вибухає йому в обличчя, і він, і ті, хто хоче йти за ним, тікають і рухаються, щоб заснувати інше місце. Знаєте, в цьому щось є. Вставив Еміль він не може йти на південь, там більше їхніх кузенів-тугарів далі на південь, чорт, вони скрізь. Тільки тут, на півночі, ми їх розгромили. Це єдине безпечне місце для людей на всьому цьому світі. Тож він вважає, що це безпечна ставка. Дурний чорт, прошепотів Ендрю. Ми прийняли його назад. Не його, тихо сказав Касмар. Він завжди був занадто гордим, і всі могли бачити, що він і ти не ладнали. Повернутися після втечі було б поза його силами. Але його команда була здебільшого суздальцями, відповів Ендрю. Він завжди міг брехати їм, тримати їх у невіданності про те, що сталося, і що ти зробиш, якщо вони повернуться. Ендрю сумно кивнув. Він, звичайно, міг би використати той корабель і навіть Кромвеля, хоч він і був болем. Знаєте що? Сказав Кал із сумним сміхом. Мерки мають притнути внутрішнє море під час своєї міграції, і є лише одне місце – на вузькій ділянці між північною та південною половинами океану. У нього можуть бути плани в планах. Отже, якщо він збудує базу тут, він може вирушити на південці цієї зими і з цим одним човном заблокувати всю орду мерки на західному березі, прошепотів Ендрю. Це означає, це означає, що є лише один інший шлях, яким мерки можуть піти – Ставив Одональд, встаючи і підходячи до карти внутрішнього моря. Якщо вони не можуть перетнути на вузькій ділянці, вони мусять йти на північ, щоб обійти. Прямо на нас ряве канув Ганс. Цей вродок запрошує їх знищити нас. Ендрю озирнувся по кімнаті, раптом не впевнений. Було занадто багато можливостей. «З якою метою?» – запитав Касмар. «Отче, він отримає виграшну карту таким чином. Він контролює море?» Він може стрибати туди-сюди. Якщо Рум здасться, і пам'ятай, ми вже почали модернізувати його металургійну промисловість, у нього буде ціла осіння зима, щоб збудувати більше зброї, а потім він може повернутися до Картаси, залишитися в Румі або навіть підібрати уламки після того, як мерки підуть. Якщо Рум здасться, тихо сказав Ендрю. Всі подивилися на нього. Він знову взяв телеграму і подивився на неї. Маркус очікує допомоги. Капітулює, якщо її не буде, рівно сказав Ендрю. Послухайте, ми не знаємо, який план, сказав Ендрю, підводячись на ноги. Він може бути на службі у меркі, але навіть якщо так, він може мати свій власний план. Ми можемо безкінечно спекулювати про те, яка його справжня мета. Джентльмени, ми повинні мати справу з конкретикою, кризою, як вона є тут і зараз, і залишити спекуляції, поки у нас не буде більше фактів. «Ми повинні діяти швидко», – сказав Ганс, встаючи, щоб приєднатися до Одональда біля карти. Той Маркус, міцний горішок, вставив кал. «Він хоче нашої зброї та наших знань, але найменше, що він хоче – це наша революція. І Тобіас може бути готовий запропонувати перші два без третього», – відповів Ендрю. «Якщо Рум здасться, це може кардинально змінити нашу позицію», – сказав Ганс, вдивляючись у карту. «Наше розширення на схід буде заблоковане», і ми втратимо цінні ресурси, особливо ртуть для ударної зброї та мідь, і олово, що підірве наш телеграф і будь-яку надію на казну зарядну зброю. Зброя – це одне, тихо вставив Касмар. Це інші міркування, мої друзі. Перш ніж ми навіть добре почнемо, у нас буде ворожий сусід. Я молився, щоб усі наші мрії здійснилися, щоб чоловіки та жінки по всьому світу могли об'єднатися у спільній мрії про процвітання та мир, щоб ми стояли разом проти Орд, щоб ніколи знову ніхто з нас не був худобою. Якщо це змова мерки, отче, вони налаштують проти нас не тільки картасів, але й рум. Якщо це змова тобіаса, ми можемо опинитися на їхньому шляху, рішуче сказав Ендрю. Тільки сьогодні вранці він і Кетлін прокинулися разом у світі, який обіцяв мирне місце для народження їхньої дитини. Він внутрішньо лаявся. Чи все мало початися знову? «Джентльмени, це також питання честі», – тихо сказав Ендрю. «Ми пообіцяли Маркусу. Ви маєте рацію, але він міцний горішок, і він однозначно не зацікавлений у нашій соціальній революції. Але я скажу ось що про цього чоловіка, я думаю, він чесний». У нас є угода, і він буде чекати, щоб побачити, чи дотримаємося ми її. Отже, ми йдемо, сказав Одональд, його голос сповнений ентузіазму. Пане президенте, формально сказав Ендрю, дивлячись униз столу, я рекомендую вам наказати про повну мобілізацію армії та відправити експедицію для звільнення руму. Мені ніколи не доводилося стикатися з чимось подібним раніше, обережно сказав Кал. Ти впорався з усім минулого разу. Процедура проста. «Пане президенте», – сказав Ендрю, переходячи на формальний титул Кала. «Як президент ви уповноважені мобілізувати армію відповідно до договірних зобов'язань і відправити армію». «А Сенат?» «Стережися того чортового Михайла», – холодно сказав О'Дональд. «Наразі ви можете визначити це як військову експедицію без формального оголошення війни. Ми нікого не вторгаємося і не зазнаємо прямого нападу. Ми просто надсилаємо експедицію, щоб звільнити союзника». Ендрю на мить замовки подивився на далекий кінець столу, де худий, сумний офіцер сидів у мовчанні. «Джоне, що нам потрібно і скільки часу знадобиться, щоб рушити?» Група подивилася на Джона Міну. «Що ви надсилаєте?» «Двадцять п'ять тисяч чоловік і сто артилерійських знарядь», – різко сказав Ендрю. «Двадцять п'ять тисяч», – вставив Ганц. «Сер, це п'ять дивізій з шести, а шоста має одну бригаду на кордоні». Ви роздягаєте наші захисні споруди тут до кісток. Меркі не становля загрози на даний момент, відповів Ендрю. Загроза для Руму. Готорн повідомляє, що вони висадили вже 20 тисяч. Він просто хлопчик, сказав Одональд. Він може бути перезбуджений. Я довіряю його судженню, відповів Ендрю. Він зазнав гарного побиття сьогодні і все ще тримав голову. Я думаю... У нього достатньо глузду, щоб усвідомити небезпеку перебільшення. «Я згоден з Ендрю в цьому», – відповів Кал, відкидаючи всі особисті почуття. І група, трохи розслабившись, тихо засміялася. «Там може бути більше прибуваючих», – продовжив Ендрю. «Пам'ятайте, це лише перший день. Тут багато невідомого, і я хочу, щоб цифри були на нашому боці. Це також політична ситуація, я хочу, щоб Маркус побачив, яка наша справжня сила». Про всяк випадок, якщо він вагається. Якщо цифри будуть на нашому боці, це також означатиме менше жертв у довгостроковій перспективі. У цьому є добра мудрість, вставив касмар. Якщо пощастить, така сила може відлякати тих негідників без бою. Мені все ще не подобається це, холодно сказав Ганс. Пам'ятай, він завжди може примістити огункіт сюди і своїх людей також. Ендрю подивився на свого старого наставника і посміхнувся. Я думав про це. Пам'ятай, з залізничною лінією ми можемо перекинути війська назад протягом пари днів, тоді як йому знадобиться щонайменше п'ять днів, щоб дістатися сюди і довше для галер. У нас буде перевага. Як тільки ми витіснемо його з руму, незалежно від того, куди він поверне, наша армія буде там. Поки мене немає, залучить додаткових людей до роботи над південно-західним бастіоном, що охороняє річковий підхід, просто щоб переконатися». «А як щодо старого фортулін колен?» – запитав Кал. «Це майже п'ять миль на південь від міста», – відповів Ганс. «Якщо він коли-небудь проведе огункіт повз нього, люди всередині будуть відрізані. Щодо руму, вставив вендрю, відкидаючи знепокоєння щодо удару по Суздалю, ми не будемо там першими, мій друже, але я хочу, щоб ми були там з найбільшим. Крім того, ви з Одональдом будете тут, і це саме по собі варте додаткової дивізії». Ану зачекай, полковнику дорогуше, проревів Одональд. Якщо буде бій, а це схоже на шалений артилерійський двобій, я планую бути там. Я залишаю 44-й полк для безпеки з вами двома на чолі, але 35-й Менський йде зі мною. Я відчуватиму себе безпечніше, знаючи це. А ти втікаєш подивитися на дію, обурено сказав Одональд. Ти військовий секретар, це Ганс і я маємо йти. Я їду з армією, мушу але я хочу, щоб Кал був тут з певною підтримкою». Ендрю подивився на Кала, який на мить завагався, а потім кивнув на знак згоди. «Ну, Кале», – сказав Водональд, у його голосі була нотка благання. Президент Каленка відповів Кал з посмішкою, і головнокомандувач, згідно з Конституцією, пате. «Ви, брудні негідники», – застогнав Одональд, і бурмочучи прокляття, він відкинувся на стіну і замовк. «Повертаємося до тебе, Джона, сказав Ендрю, його тон давав зрозуміти, що дискусія закінчена. Що нам потрібно, щоб перекинути армію? Джон, який вже почав несамовито писати олівцем, підвів очі на Ендрю з гримасою. Це доведе нас до межі за неї. Якби ми зробили залізничну колію 4,5 фути замість 3,5, наш рухомий склад міг би впоратися з більшим. Це приблизно, майте на увазі, але я вважаю, що нам знадобиться понад 700 вагонів і 50 локомотивів, щоб виконати роботу. Я б запропонував надіслати 25 днів пайків з армією. Чоловіки можуть спакувати 8 днів пайків кожен, решту можна завантажити у товарні вагони. Батареї ви повинні скоротити до одного коня на гармату та одного зарядного ящика. Перевезення коней і корму – це важка частина. Перевезення одного з тих чортових великих коней та його корму дорівнює перевезенню 20 чоловік. Один кінь на гармату. Вставив Одональд. Це нас сповільнить. Ми робили це у минулій війні, відповів Міна. У цьому краса старих 4-фунтових чоловіки можуть тягнути їх вручну, якщо буде потреба. Навіть скорочуючи все, це все одно зведеться до цієї цифри. Чорт, це високе замовлення, тихо сказав Ендрю. У нас є локомотиви, але багато з них, старіші моделі, не здаті тягнути більше 50 тонн, 5 вагонів. 10 з наших 52 двигунів перебувають на капітальному ремонті. Ми можемо скоротити це і отримати, можливо, всі назад за пару днів. 11 двигунів зараз на лінії тягнуть будівельне обладнання на схід або прямують назад, разом із чотирма двигунами, що працюють на залізничній кінцевій станції. Я можу надіслати повідомлення, щоб вони скинули свої запаси розворотом і повернулися назад. Рухомий склад – це проблема. У нас трохи більше 60 пасажирських вагонів на всю лінію, і цього навіть недостатньо для однієї дивізії. Товарних вагонів і платформ у нас трохи менше 200 кожного. Єдина перевага, яку ви маєте, – це те, що у нас понад 4 тисячі чоловік працюють уздовж лінії. Всі вони – регулярна армія, їхнє обладнання з ними. Більшість із них вже на залізничній кінцевій станції – Тож це трохи скоротить справу, але недостатньо. Отже, у нас нестача. Якщо ми задіємо всі хоппери та вагони прикриття і кинемо 40 спальних вагонів для будівельних бригад разом із кранами, все, що має колеса, і завантажимо їх максимально, ми можемо ледве протиснути це, хоча нам все одно не вистачатиме ста вагонів. Нам доведеться перевантажувати, це так просто. Але ви не отримаєте більше 12 П'ятнадцяти миль на годину в кращому випадку з двигунами, що тягнуть стільки. Чому б не запустити половину, а потім повернутися і забрати решту? запитав кал. Це була б логістична кошмар, сер. Ми можемо провести п'ятдесят поїздів по одній колії, це легка частина. Це буде пекельне видовище, кажу вам, майже чотири милі рухомого складу та локомотивів всі на одній лінії. Так, сер, пекельне видовище. Джон на мить замовк, ніби загубився у мріях, і група терплячі чекала, поки він продовжить. «Але спробуйте почати розвороти в тому трафіку», – тихо сказав Джон. «На кінцевій станції лише пара запасних колій і один поворотний стіл в Іспанії. Наступна велика запасна колія та залізничний двір знаходяться на переправі через річку Кеннебек 200 миль тому. У нас була б справжня проблема, повертаючи їх назад через той безлад. Є ще одна проблема». За якою я навіть не впевнений, що ми можемо впоратися. Ми пускаємо три поїзди на день у кожний бік по цій лінії. Наші зупинки для води можуть повністю висохнути. Нам доведеться тягнути з собою всі відра, які ми можемо знайти. Якщо буде потрібно, ми наберемо воду з річок і відфільтруємо її мусліном. Паливо інша проблема. Ми продамо через пару тисяч кордів дуже швидко. Просто запуск лінії майже вичерпає наші запаси. Розворот поїздів. Переміщення їх назад сюди, потім знову запуск їх було б неможливим. Насправді, якщо я зможу нашкрябати запасний поїзд, я, можливо, просто завантажу його дровами про всяк випадок. Пам'ятайте також, є ймовірність, що принаймні один двигун зашкодить, може навіть зламатися, особливо деякі старіші моделі. Ми повинні бути готові до цього. Інакше це може зв'язати все пекельно. Чи можна це все зробити? – запитав Ендрю. «Як скоро, сер?» «Два дні», – тихо сказав Ендрю. Міна сумно, виснажено посміхнувся. Ендрю уважно подивився на свого логістичного керівника. Підготовка до Тугарської війни дотиснула його, але з його тягарем відповідальності він міг зрозуміти, як це сталося. Джон, здавалося, ніколи повністю не оговтався від напруги. Проте він був генієм у тому, що робив, Об'єднуючи велику промислову операцію з того, що було середньовічним аграрним суспільством менше трьох років тому. Все, що було досягнуто – озброєння сучасної сили 30 тисячами чоловік і 200 польовими гарматами, будівництво майже 700 миль залізничної лінії, поряд з безліччю інших завдань, швидше за все, було б неможливим без навичок міни. Ендрю боявся, що використовує цього чоловіка занадто швидко. «Я б краще мав тиждень», – тихо сказав Джон. «У нас немає часу, Джона, лагідно сказав Ендрю. «Нам знадобиться два дні, щоб дістатися до кінцевої станції. Ми втратимо півдня на розвантаження. Потім все ще понад 40 миль маршу, ще два дні щонайменше. Це більше тижня. Ті ПЯТ-10-фунтові гармати, безсумнівно, рознесуть стіни міста на порох до того часу. Знаєте, ця мобілізація зупинить нашу промисловість на тижні», – сказав Джон. «Все зупиниться». Коли всі чоловіки мобілізовані, ми сильно відстаємо з обладнанням для осіннього врожаю, разом з трубами для водопостачання. Це виб'є все з колії. Ми можемо навіть втратити частину врожаю в результаті. У нас все одно залишиться п'ят тисяч чоловік тут, похмуро сказав О'Дональд. Він має рацію, відповів Джон. Чоловіки першої дивізії набрані з металургійних заводів і шахт. Це наша найкраща дивізія, всі вони ветерани тугарської війни, відповів Ендрю. Ти залишаєш мене і Ганса позаду, заперечив Одональд. Чорт, три інші дивізії мають багато бійців тугарів у них, тільки п'ята та шоста нові. Перша йде зі мною. Я хочу найкращі війська в армії для цього бою. Принаймні залиш одинадцятий суздальський з третьої дивізії наполягав Міна. Вони наші виробники локомотивів і котлів для наших нових парових лісопилок і насосів. Ендрю на мить завагався. Прохання здавалося логічним, але взяв вгору якийсь внутрішній інстинкт, який завжди керував ним у минулому. Вони йдуть з нами. Вони можуть мені знадобитися, тихо сказав він. Джон похитав головою на знак незгоди, але нічого не сказав. Два дні, Джоне. Майор стомлено підвівся. Взявши свої клаптики паперу для нотаток. «Якщо ви вибачите мені, сэр, мені краще почати рухати справи». І з салютом Калу він вийшов з кімнати. «Добре, тоді, джентльмени, я думаю, що у нас багато роботи попереду», сказав Ендрю, усвідомлюючи, що влада зустрічі повністю пройшла з рук Кала назад до нього. Це було дивне відчуття після року, і він не міг не насолоджуватися цим відчуттям знову. Кал подивився на Ендрю і посміхнувся, ніби читаючи його думки, і Ендрю відчув миттєвий дискомфорт. «У війні генерал повинен вести», – сказав Кал, ніби передаючи, що він розуміє. «Мені шкода, пане президенте», – відповів Ендрю. «Чи все це відповідає вашому схваленню?» «Це трохи схоже на старі часи знову», – відповів Кал. «Я впевнений, ваш містер Лінколен, мабуть, відчував, що його генерали головні час від часу». «О, той Маклелан, тепер це був прекрасний для політики», – засміявся Одональд. «Наш маленький Наполеон». Ендрю згадав чутки, які прокотилися армією після того, як Лінколєн звільнив Маклелана після антітема, припускаючи, що армія потомака може бути інструментальною в перевороті. Це була просто чутка, але вона зробила його рішуче незручним з політичною клікою, яка була при владі в армії в 62 році. «Я ваш військовий секретар», – сказав Ендрю, «і я ніколи не хотів посади віце-президента». Але завжди пам'ятайте, сер, ми – республіка. Ніколи не дозволяйте своїм генералам вказувати, що вам робити. Тоді я виправляюсь, відповів Кал, все ще посміхаючись. Я мушу пам'ятати, що ми встановлюємо прецеденти щодня. Політична ситуація, вставив Касмар. Ми повинні розглянути це. Ну, для зовнішньої політики я негайно надішлю телеграму Маркусу, якщо лінія все ще працює – повідомляючи йому, що ми робимо і що ми знімемо облогу не пізніше, ніж за вісім днів. Це дасть йому мужність залишитися з нами. Ендрю посміхнувся. Кал демонстрував свої політичні здібності найкращим чином своєю заявою. Записка буде повною підтримки, але там буде також тонкий натяк не змінювати сторони в цьому. Двоє подивилися один на одного і посміхнулися. «Я думаю...» Пропозиції Ендрю розумні і для нашої місцевої політики, відповів Кал. Навіть день має вирішальне значення. Я думаю, ми матимемо необхідну підтримку. Але наразі ця експедиція рухається за президентською прокламацією про військову надзвичайну ситуацію, мій писар визначить необхідне формулювання. Сподіваємося, ця справа завершиться протягом пари тижнів без потреби у повній дискусії та оголошенні війни. Ендрю був спокушений додати слово застереження. Війни завжди починалися з обіцянки, що вони закінчаться лише однією битвою. Ця кампанія виглядала так, ніби вона може саме так і обернутися. Але він воював занадто довго, щоб коли-небудь вірити в оптимізм. Речі ніколи не йдуть за планом, прогарчав Ганс з кутка кімнати. Я сподіваюся, всі ви пам'ятаєте це в найближчі тижні. Я підозрюю, що те, що ми бачимо зараз, це маска чогось набагато тоншого. Посміхаючись, Михайло Іворович подивився на своїх товаришів бояр, Олександра та Петру. Кивком він відпустив писаря, який щойно зачитав повідомлення. Усі троє чекали, доки двері зачиняться. Отже, він справді це зробив, сказав Олександр. Його обличчя претнула задоволена усмішка. Наскільки ти впевнений у цьому повідомленні? обережно запитав Петра. Усі три надійшли по тому янському дроту. Той, що наш дорогий президент надіслав назад, і губи Михайла зневажливо скривилися, відправили менше години тому. «Я вже давно маю своїх людей у тому телеграфному офісі. Я їм бобре плачу за цю інформацію. Я думав, ці твої змови – лише мрія», – холодно сказав Петра. «Мені досі важко повірити». Михайло внутрішньо роздратувався, борючись за самоконтроль. «Де був Петра, коли боярів скинули? Хотілося йому запитати». Старий попросився хворим і заховався у Мосві. Він не був там під час приниження, він уникнув служби з тугарами, а потім знову з'явився після революції та амністії бояр, запропонованої калом. «Я працював над цим понад рік», – тихо сказав Михайло. «Це вже не мрія». «І давно пора», – зі сміхом сказав Олександр, підіймаючи кухоль і допиваючи залишки пива. З веселим відригуванням він нахилився і зачерпнув ще один напій із відкритої бочки біля столу. Мені набридло цей жарт, який називаю Сенатом, сказав Олександр. Через волохату дупу Кесуса я не бачив жодного сенсу у твоїй пораді пролізти на цю посаду обманом. Мене готує нудити від балаканини цих чортових селян, які вважають себе кращими за нас. Чому ти не покликав інших бояр? сухо сказав Петра. Чому ти взяв лише нас двох? Тому що у тебе маленький рот, прогарчав Михайло. Коли прийде час діяти, тоді я скажу решті. І не раніше. Їм потрібно знати лише достатньо, щоб зіграти свої ролі зараз. Причина їхніх дій скоро з'явиться. Як я можу повірити секретам, які ти мені розкрив про свої змови за останній рік? Те, що ти розповів, неймовірно. Як ти підтримував контакт з ним, коли навіть той проклятий селянин Кал не міг дізнатися? Один з Янків був на платні у нашого дорогого покійного прелата Раснера, рівно сказав Михайло. Після смерті раз раз цей чоловік зміг зв'язатися зі мною і запропонувати свої послуги. Я наказав йому покинути місто наприкінці і закласти основи цього плану. Він добре мені послужив. Агенти залишалися на зв'язку, проникаючи в Суздаль і виходячи з нього. Це було набагато легше, ніж будь-хто уявляв. Покійний прилад, але недорогий, відповів Олександр зі сміхом. Він був таким хитрим виродком, якого я коли-небудь бачив. Він вкрав би мідяки з очей мертвого селянина. Шкода, що він не виграв. Але я не довіряв йому, так само, як я не довіряю тобі». Михайло тихо засміявся. «Сказано, як справжній боярин», – відповів він. «Але принаймні ми можемо довіряти один одному більше, ніж цим брудним селянам. Як довго, ти думаєш, ми зможемо протистояти їм? Минулого року, до того, як їхні залізниці досягли наших провінцій, ми все ще могли здійснювати певний контроль над нашими людьми. Наші старі воїни, які пережили розгром тугарів, все ще були основою нашої влади. Але зараз, з цими проклятими паровими машинами, люди з наших провінцій щодня приходять до цієї брудної кубла селянського повстання. Я бачу це все частіше. Вони приходять сюди або йдуть працювати на ті потвори, які називаються фабриками, а потім повертаються додому, розгойдуючись, ніби вони благородного походження. Минулого тижня якусь наволоче підійшла до мене в моєму палаці і не просила про зустріч зі мною, холодно сказав Петра, не просила про зустріч, але, чорт забирай, вони вимагали зустрічі зі мною. Сказали, що виженуть мене з палацу, якщо я не зроблю це голосування так, як вони хочуть. Один з них сказав, що він такий самий хороший, як я, не менше. На хабство їхнє, холодно сказав Олександр. Я бубив його і повісив його голову на міській брамі. І був би звинувачений у вбивстві, відповів Петра, гнів підіймався в його голосі. Звинувачений у вбивстві, ти можеш це уявити. Нас звинувачують у вбивстві якоїсь нахабної тварини низького походження. Бідний Іван, пробурмотів Олександр. Подумати, що вони справді його заарештували. Чорт, це те, що було нашим правом. Чому, у старі часи не було жодних запитань, коли ми брали селянську дівчину для невеликої розваги? Тепер вони називають це злочином, і вони справді збираються віддати його під суд. Він був дурнем, з презирством сказав Петра. Робити це так, посеред таверни, коли його воїни тримали її. Проклятий він, принаймні він міг зробити це приватно у своєму палаці. І перерізати їй горло після, щоб вона не могла про це розповісти. Пробурмотів Олександр. Твій план має спрацювати, Михайле, інакше це кінець нам, прогарчав Олександр. «Вони були достатньо дурними, щоб надати цю амністію. Я сумніваюся, що вони зробили б це, якби знали, що ти живий», відповів Олександр зі сміхом. «Якби я був ними, я б прирізав тобі горло, амністія чи ні?» «Вони занадто слабкі», відповів Петра. «Вони думають, що люди повинні жити за клаптиками паперу з написаними на них правилами». Таке мислення все ще було загадкою для Михайла. Кожен день, який він сидів у їхньому дурному сенаті – Робив це ще більш нестерпною загадкою. Він знав, що вони знищують його. Відкриті посмішки на брудних селянах, які сиділи навколо нього, коли вони голосували проти всього, що він намагався зробити, були як руйнівний рак, що розривав його нутрощі, пожираючи його живцем. Проте підтримка була. У Сенаті було вісім колишніх бояр і півдюжини чоловіків із старих купецьких гільдій. Він відчував їхнє зростаюче почуття зради. Окупці досить швидко прийняли цю ідею республіки на початку. Але ці янкські галузі вимикали з бізнесу не одного з них. Інші могли бачити, як змінюються вітри. Янкіна ім'я Вепстер створив річ, яку він назвав інкорпоруванням, або якусь подібну дурницю. Це була ще одна загадка, як сотні селян могли продавати клаптики паперу, які вони називали «грошима», потім отримувати інші клаптики паперу натомість, а потім за одну ніч виникав новий бізнес з цінами, які підривали старі родини. Він пішов до будівлі, де цими паперами торгували туди-сюди, і пішов розчарований видовищем простих селян, які кричали і торгували, одягнені в одяг, який спричинив би їхню смерть лише кілька років тому. Він все ще був розлючений через те, як брудний селянин дав йому гроші за його врожай ще до того, як він був зібраний. Він думав, що той чоловік божевільний, тільки для того, щоб виявити, що вродок і кілька сотень наволочі, яку він представляв, заробили вдвічі більше, ніж він, до того часу, як це було зроблено. Старі статки поза боярами вмирали. Це були ці нові селянські вискочки, які тепер почали одягатися у розкіш поза їхнім становищем. Це створювало незадоволення, яке, як він знав, зіграє йому на руку, коли прийде час. «Вони матимуть свій сюрприз досить скоро», – сказав Михайло з холодним сміхом. «Тоді нехай вони побачать, скільки влади можна знайти у клаптику паперу». Зв'язок щойно прорвався, сер, Вінсент обернувся, щоб подивитися на посланця. Щось надійшло. Ми отримали це безпосередньо перед тим, як він замовк, і хлопчик протягнув йому аркуш паперу. Вінсент розгорнув клаптик паперу, пробігся ним очима, а потім подивився на Маркуса і посміхнувся. «Давай, прочитай мені», – холодно сказав Маркус. Маркус у Ліценію грації, першому консулу народу Руму, формально сказав Вінсент, ніби читав прокламацію. «За два дні армія з 25 тисяч чоловік і польових гармат вирушить з Русі на підтримку вам у вашу годину потреби. Протягом восьми днів наші сили будуть біля ваших воріт, щоб допомогти вам у знищенні нашого спільного ворога. Коли перемога буде здобута, ми запропонуємо будь-яку допомогу, необхідну для відновлення здитків. Ми обурені тим, що ви, наші товариші у цій кризі, витримали тягар такого жорстокого та злісного нападу, і ми будемо стояти поряд з вами у вашу годину потреби. Знайте, що коли народ Русі укладає угоду, вони дотримуватимуться її до смерті. Підписано. Президент Каленка. Вісім днів, відповів Петроній із презерливим перханням. Що вони зроблять з нами за вісім днів? Він вказав через поле на лінію земляних укріплень, що будувалися за півмилі звіти. Вінсент озернувся на облогові лінії, що будувалися. Тисячі картасів роїлися вздовж постійно оточуючої лінії, зводячи безперервне коло окопів та гарматних позицій. Вони грали в обережну гру. Деякі з їхніх легких польових гармат були підтягнуті, відкриваючи невеликий вогонь по південній стіні. Але дві важкі пят фунтові гармати тримали поки що подалі, спочиваючи на низькому пагорбі за милю звіти, далеко за межами досяжності його решти батареї з 9-4-фунтових гармат. Тобіас не ризикував приміщати їх на ефективну дальність обстрілу, поки вони не могли бути добре захищені. Знову ж таки, вся ця справа здавалася занадто обережною. Менше семи годин тому вся армія була в розгромі, картаси наступали. І потім, без жодного сенсу логіки, Їхній напад зупинився, коли вони були все ще за дві милі від міської стіни. У той час він дякував Богу за перепочинок, оскільки хаос навколо воріт був кошмаром. Але тепер це просто здавалося неправильним. Він мав продовжити напад і зарізати всіх їх, як я б це зробив, холодно подумав Вінсент. У цьому не було жодної військової логіки. «Мені подобається той завершальний рядок», – тихо сказав Маркус, перериваючи думки Вінсента. «Сер». Той, що про дотримання угоди до смерті, якщо буде потрібно. «Я досить добре знаю президента, сер», – тихо сказав Вінсент. «Він – людина великої честі, коли йдеться про його слово. Чи може він також говорити щось нам?» Холодно відповів Петроній. Захоплений з ненацька, Вінсент намагався зрозуміти значення Петронія. «Я думаю, сенатор Петроній говорить, що в цій записці є також загроза нам», – відповів Маркус. «Я не бачу цього таким чином», – відповів Вінсент. «Ви досить простодушний посол», – сказав Маркус з посмішкою. «Це їхня війна набагато більше, ніж наша», – вставив Петроній, пристрасть у його голосі зростала. «Та зброя, яку вони мають, така сама, як ваша. Де з вашого диявольства моя плантація не була б димлячою руїною? Я, наприклад, думаю, що те, що відбувається тут, це між вами та ними», а ми, невинні, захоплені посередині. Петроній виступив перед Маркусом, ніби Вінсента навіть не було присутнім. «Просіть про умови», – сказав Петроній. «Ми всі згодні, що ми не хочемо загрози того, що приносять ці янки. Тепер ми знаємо, що є інше джерело для їхньої влади. Їхні гармати більші, навіть той хлопчик визнає це. Можливо, вони дадуть нам ці речі та секрети їх створення, і тоді ми зможемо сказати до біса янки та їхніх селян». Півдюжини сенаторів, які стояли позаду Петронія, кивнули на знак згоди. «Вони не дали нам абсолютно нічого, крім проблем», – ряве канув катулял. «Сьогодні я втратив 300 чоловік убитими та пораненими», – відповів Вінсент, його голос був наповнений холодним гнівом. «Це були найкращі війська, які цей світ коли-небудь бачив. Я навчив їх, і вони були моїми друзями та товаришами, тож не кажіть мені, що ми нічого тут не дали. Коли я піду додому», – Мені доведеться побачити їхні родини і спробувати сказати їм, що їхні чоловіки та сини померли за щось, а тепер ви висміюєте це. Вінсент знав, що його гнів бере контроль, але він вже наситився. Дмитро, який стояв збоку, хоча не розумів жодного слова з того, що сказав Вінсент, бачив його гнів і зробив тонкий жест, щоб він замовк, але Вінсент проігнорував його. «Ми зламали хребет тугарам, ми зупинили моровицю, і ми заплатили ціну». Половина наших людей померла, роблячи це. «Ми не просили вас про це», – відповів Петроній. «Свій працював досить добре, перш ніж ви прийшли». Вінсент відчув, що втрачає весь контроль. Частина його розуму кричала на нього, щоб він мовчав, щоб згадав, ким він є зараз, і щоб згадав, ким він колись був. Але інша частина була керована іншими спогадами. «Тисячі мертвих на вулицях Русі, все вбивство, погляд в очах солдата», коли він відпустив його і побіг лише години тому. Він хотів вити Петронія, і ця думка його і жахала, і збуджувала. «Досить!» Маркус дивився прямо на нього, його спина була повернута до сенатрів, і Вінсент міг бачити попереджувальний погляд в очах першого консула. «Коли ти взяв командування на полі сьогодні, тихо почав Маркус, ти довів себе набагато більше чоловіком, ніж я спочатку вірив. Я не міг зрозуміти раніше, чому тобі була дана ця посада», крім твого знання нашої мови. Я вірив, що ти був надісланий до нас просто тому, що ти оженився на доньці твого президента. Вінсент відчув, як роздратування підіймається, але погляд в очах Маркуса був сповнений попередження. «Я знаю краще зараз», – рівно сказав він, а потім обернувся, щоб подивитися назад на патронія. До речі, я ніколи не турбувався запитати, але де ти був, коли наші чоловіки втікали?» Петроній дивився на Маркуса з холодним гнівом. «Ти втік. Я бачив тебе далеко попереду всіх інших, що їхали назад до міста», звнувачуючи сказав Маркус, а потім вказав назад на Вінсента. «Поки цей чоловік і його руські солдати боролися, щоб захистити наш відступ. Ти непридатний носити того сенатора. Бог Ценцінна повинен дивитися на тебе з огидою. Ти не маєш права», – відповів Петроній. «Я маю кожне право», – проревів Маркус. Там, на полі, цей чоловік взяв керівництво. Взяв керівництво від мене, коли я не знав, що робити. Він наказав мені, і я покорився йому, оскільки я знав, що він має рацію. Я сказав йому тоді, що я не забуду те, що він зробив. Я дотримуюся цього слова. Сенат буде обговорювати це, холодно сказав Петроній. Нехай обговорює. Ряве канув Маркус. Але я планую дати їм їхні вісім днів, і я розпну будь-якого чоловіка, який насмілиться сказати або в залі Сенату, або на форумі, що ми повинні шукати миру з тими людьми там. Ми можемо повалити вас, відповів Петроній, його голос був сповнений загрози. Родина Ліценіїв стояла як перший консул 400 років, ряве канув Маркус. Легіон буде стояти зі мною. Легіон – це принижена наволоча сьогодні вночі, прошипів Катулел. Мої люди не є, відповів Вінсент. Його гнів перейшов у холодний, смертельний спокій. Це не твоє місце, насмішкувато сказав Петроній. Наш договір з Маркусом, а потім з Сенатом, відповів Вінсент. Ми не будемо стояти збоку, поки революція скидає його уряд. Хлопче, ти не маєш права голосу в цьому, сказав Катулел. Ти ніщо, крім посла. Я, представник мого уряду, відповів Вінсент. Вони підтримають будь-яке рішення, яке я прийму тут. І крім того, сказав він, тонка посмішка освітлювала його риси, оскільки я одружений на донці президента, він змушений буде підтримати мене у всьому, що я роблю, навіть стріляти у вас як у зрадника, якщо я захочу цього. Його погляд зафіксувався на Катулі, коли він невимушено потягнувся і розстебнув клапан кобури, оголюючи рукоятку свого пістолета, ошелешений, Катулєл озернувся в пошуках підтримки. «Це обурлива образа проти органу Сенату», – закричав Петроні. «Я бачу тут лише шість сенаторів», – відповів Маркус. «Тепер, якщо немає нічого іншого, я хочу, щоб ви забралися з моїх очей». Шестеро подивилися один на одного, ніби що ще мало бути зроблено. Вінсент виступив вперед, щоб стати поруч з Маркусом, рука все ще на його пістолеті. Дмитро підійшов, щоб приєднатися до нього, притулившись до стіни бруствера зі своїм мушкетом, невимушено спрямованим до землі. «Це не закінчено», – прогарчив Петроній, і обернувшись, він пішов вниз по сходах бруствера, інші слідували за ним. Я не розумію жодного слова з того, що ви, хлопці, сказали, протягнув Дмитро з посмішкою, але я думаю, вони планували вбити Маркуса. Що він сказав? запитав Маркус, повільно видихаючи, коли він відвернувся. Вбивство, сер. Вони не наважаться, сказав Маркус з холодним сміхом. І ти ту, брутас, і ти, бруте, рівно відповів Вінсент. Хто такий бруд? Я розповім тобі колись, сказав Вінсент. Але відтепер я призначаю десятьох моїх найкращих чоловік як твою особисту охорону. Це буде негарно виглядати, твої люди захищають мене. Крім того, вони лише шість з двадцяти. Четверо сенаторів на своїх маєтках, але решта підтримають мене. Якби вони спробували вбити мене, інші сенатори повалили б їх. Ніколи перший консул не був убитий. Завжди є перший раз, сказав Вінсент, у його голосі була нотка іронії. Вони повертаються до Сенату прямо зараз, сказав Маркус. Я повинен бути там і говорити першим, щоб оголосити обіцянку твого батька. Це зміцнить спини інших. Це звучить як чудова ідея, відповів Вінсент, а потім подивився на Дмитра. Вибери загін. Постав Бориса головним, у нього рівна голова на плечах. Скажи йому, якщо хтось зробить загрозливий рух на Маркуса, застрелити того чоловіка на місці. «Зараз же, сер, сказав Дмитро з посмішкою та салютом. Він побіг вниз по сходах. Маркус почав протестувати, але вираз рішучості в очах Вінсента зупинив його. «Гаразд, тоді», – і з посмішкою він повернувся, щоб спуститися сходами. Зупинившись, він озирнувся на Вінсента. У тій телеграмі була явна загроза. Петроній мав рацію в цьому, знаєш. «Я абсолютно не бачу цього таким чином», Рівно відповів Вінсент. «Ну, краще він був тут, інакше буде пекло», відповів Маркус, і він продовжив спускатися сходами. Вінсент відвернувся і нахилився над бруствором, щоб оглянути картаські лінії, залиті останнім сявом вечора. Західний горизонт був залитий червоним мерехтливим світлом. Вінсент відчував, що ніколи не зможе втомитися від заходів сонця на цьому світі. Велике червоне сонце перетворювало сутінкове небо на закручений пастель світла. «Ну, він навчився ще одній наведці бути послом сьогодні, переконливо брехати. Йому знадобилася мить, щоб прочитати між рядками, тоді як Петроній та всі інші зрозуміли це одразу. Кал зробив занадто зрозумілим, що якщо вони здадуться, буде пекло. Він бачив військову логіку примушення Руму залишатися на їхньому боці. Якби Рум повернувся... Був би потенціал непримиреного ворога на східному кордоні, виваючи надію на явне призначення до того, як воно справді почалося. Світ людей буде розділений, і врешті-решту Гари, Меркі, будь-яка зорд використала б це і поставила Русь на коліна. Вони повинні були утримати Маркуса при владі, і Вінсент усвідомив, що тепер він – брокер цієї влади. Жертва п'ятого полку та його власні дії на полі торкнулися Маркуса, щось у цій людині змінилося. Його навмисна лінія про те, що Русь запобігає будь-якій формі революції, очевидно, закрила угоду. Він міг лише сподіватися тепер, що обіцянка не преслідуватиме його, якщо Маркус згодом виявиться впертим щодо будь-якої надії на зміни. Це буде тонка рівновага зараз, ще один тягар на додаток до загадки того, що Тобіас зробив тут сьогодні. Спалах світла блиснув пагорба, за яким майже одразу послідував другий. Сучий син, прошепотів Вінсент. Секунди минали, і коли далекий гул двох важких гармат прокотився містом, високий, пронизливий крик наповнив повітря. Гейзер бруду піднявся перед стіною за сто ярдів ліворуч від нього. У той самий момент оглушливий шов пройшов через бруствери, і, нахилившись, Вінсент побачив, як секція стіни за півдюжини футів піднялася у повітря у хмарі пилу та роздитого каменю. Крики паніки відлунювали вздовж брустверів, відлунюючи далекими вигуками картасів. «Чорт забирай, краще він прибув сюди за вісім днів», – крикнув Дмитро, підходячи, щоб знову приєднатися до Вінсента. «Ми тримаємося, доки не прийде підкріплення», – заспокійливо сказав Вінсент, дивлячись на старого чоловіка поруч з ним. Він бачив, як Дмитро набирається сили від його слів. «Як дивно», – подумав він. «Сьогодні вранці я ридав у його обіймах, а тепер він шукає сили у мене». Поступово крики затихли, і поле замовкло. «Знаєш, це цікаво», – сказав Дмитро. «Вся ця справа. Як це?» «Вони тримали нас за горло, а потім дозволили нам втекти». Вінсент кивнув на знак згоди. «І телеграма, сер!» «Їхні сили перетнули телеграфну лінію години тому. Але вони не прирізали її, доки не надійшло те останнє повідомлення назад. Можна було б подумати, що вони скинули б ті лінії в той момент, коли вони дісталися до них і тримали б як нас» так і президента в невіданні про те, що відбувається. «Знаєш, я ніколи про це не думав», – відповів Вінсент. Ще одна частина, яка не підходила, Ганс сказав йому, що половина секрету перемоги – бути всередині розуму твого ворога, думати, як він, жити і спати всередині його розуму. Вінсент підняв свій телескоп ще раз, щоб оглянути ворожу лінію у сутінках, що згущувалися. На коротку мить він подумав, що побачив чоловіка, одягненого в синє, Стоячого біля двох важких гармат Але в останньому світлі вечора він не міг сказати Що, чорт забирай, затіяв Кромвель Тихо сказав Вінсент І зітхнувши, він відвернувся і почав рухатися вздовж лінії Щоб оглянути пошкодження та заспокоїти наляканих солдатів легіону Тобіас Кромвель відступив від гармат І подивився на клаптик пергаменту у своїй руці Більша частина повідомлення була спотворена Один член його команди, який міг читати руський код Морзе був занадто повільним, щоб записати все, але намір був ясний. Холодна посмішка задоволення перетнула його риси.